Tare nebeski te ljudi duše istine koji si sva da prisutan i sve ispunjavaš brznicu dobara i dao oču života dođu seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše o Otci i sinu i svetome Duhu sada i u vek i vekovima veko da da i vekovima amin gospode pomiljen gospode pomiljen gospode pomiluj oče blagoslovime bog sveoblagodači čovjeku drugotvornosti slava doje i kivjeku i vjekova amen Ima mi je da sam ovde, već po ko zna koji put, sad sa ocem ovde pričam, ne mogu ni da se sjetim kada sam zadnji put bio, ali znam tačko što sam govorio. Tema je bila džetana hrišćanskih Hriš, rodina i otec je sjetio da je tada nastao sprujeno, baš se o, o svjetlosti, onda je na jednom paom vrake. Večerašnja tema, čuli i ste na objavu, je tema koja nosi na svoju miri se života. Pošto se nalazimo u svetoj obitelji, ja sam htio da predavanje odpočne baš sa dva primjera iz života prepodobije. koja ukazuju na miris, to je, da, je sada u duhovnom smislu. Jedna priča, i ta prva priča je ispričana još od svetog Aleja Stina, na audio audijog sveti, glas Aleja Stina, i ona je sledeća sadržina. Hvala Beku, dva druge. Jedan je još od svoje mladosti rešio da ode u magastir. Da se za da postane monarši. A drugi je isto tako svoje mladosti ružio Hrista i sve što je Hristovo. I šta se dogodilo? Dogodi se da ovaj mladić umre premonarši. A monarš se sada moliti Bogu da mu otkrije šta je za dušom toga nesrećnoga vodiča. I tako je on bio uporan u toj molitvi. u viziji, javimo se taj mladic. I monar ga opita, kako ti je tamo? Kako se osjećaš? Šta se događa s tobom? A on kaže, u mukama nema kraja. To se ne može opisati monak kaže pa kad tvojim mukama nema kraje pokažu samo jednu od tih muka i mladin će zagrnu podiža i monak uveda ogromnog crva i nastade smrat i smrat i smrat da u nasi nisu mogli da borale u toj svetoj obitelji Neko su za jedno određeno vrijeme morali da se povuku. Tako da završava duša koja neće Hrista u ovom svijetu. Tako je da završava duša koja neće Boga u ovom svijetu. Pretvara se u smrad, u trulež, u propadan. Druga priča, opet vite, asociacija na ovo, ove priče o, o smradu, o neprijatnom mirisu, koji dolazi od pakla, a dolazi i od ljudi koji su potpuno grehovni žive grehovni život. Koji sluge zakonju. Druga priča je potpuno suprotna, paradoksala, znači suprotna u kontrastu od ove priče. Sam to izvojio To je priča o Svetom Nikolaju Studitu. Kada se posle smrti Nikolaj Studijski javio slome bolesnomu učoniku Antoniju i sjelio ga od bolesti ta pojava Svetoga Nikolaja Studita u Antonijevoj koji Dovela je do takve pojave da se ta njegova koliba istunila velikim blagouhanjem s bužanskim mirisom. Velikim mirisom za mirisa i silnom se istuni blagouhanjem. Tako stoji u žitima sveti za četvrti februar. Evo dva primjera. primjera mirisa, mio mira koji dolazi od svetih ljudi i pojave smrade koja dolazi od grehovnih ljudi od ovog nesrećnog mladića koji je završio upakvo. A odakle je zapravo izvučena izvučena je naslov čitajući uopšte svetopiskup ali svi vi hrišćani u dogovoru sa igumama ove sveti obitelji, najšto se da taj divan dio poslanice i koričanima koji glasi ovako, ja ću joj pročitati. A hvala Bogu koji nam svakda daje pobjedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja mir i spoznanja svojega na svakome mjesto. Jer smo mi Hristo miomir Bogu Među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. Jednima miri smrti za smrt, a drugima miri života za život. A za ovo koje sposobne? Evo, to su ta tri stiha o kojima možemo čitavo večer govoriti. Ali da nam ova tematika bude jasnija, Ajde da odemo malo u naš svakodnevni život. Uđemo u kuću jedne domaćice, ako je hrana koja se priprema zdrava, ako nije prošlo trajanje, osjetit ćemo miris hrane, osjetit miris koji dopire do naše čuvan miris. Znači, da je u pitanju prijatan miris. Ako uđemo negdje u apoteku, osjećemo isto tako prijatan miris ujekova, sve kojima se ljudi leče od raznih bolesti. Bog je dao vas, ali vartuk nema svoj miris. Tako da je to jedna vrsta slobode. Jer kad bi vazduh imao svoj miris, on bi bio doninantan, tako da se ne bi osjetalo ništo drugo. Ništo drugo ne bi mogu da miriše. Tako da u atmosferi preoblađuju odgovarajući mirisi ili neprijatni mirisi i Tako je sve na duhovnom polu. Verujte mi, nikakva raznega nije. Bog je ostavio slobodu i oni Ljudi koji žive duhovnim životom, oni će biti taj miomir Hristov. Mi smo, kaže miomir, divno je i što postoji ime miomir. Pogledajte kako mi to sve i povezali našem sredskom jeziku i narodu. Ime miomir. A miomir je taj najprijatniji miris. I zato kaže apostol Paolo, mi smo miomir Hristov. Bogu, jer smo mi Hristo milo mir Bogu. Znači taj najprijatni miris. E sad, ja se zadržati na ovome stihu da mi hrišćani treba da budemo taj miris koji se neprestano širi. Širi se tamo gdje se mi nalazimo. I kaže se tačno da smo mi taj miris Na svakom mjestu kroz koji kroz koji Bog daje svoje poznanje i drugi preko naše miriša poznaju da su mi hrišćani. Ako hoćemo i bukvalno čovjek treba da bude pristojan, da bude uredo odelen, da bude uih čisto kao što je govorili. Važno je što je potrebno Ne treba sve da bude na nama novog, na, na da buješti od, da znam, od ljepote haljina, ali treba da bude čisto. Iako je nešto prozoto, treba zašiviti. On je svaku svoju haljinu zašivao, svaku svoju mantiju, tako da Ništa nije da ovde propade. Eko nije pristojan, nije ni dostojan. Sad ja kao sve pojavim, tamo negde neuredan ili prljanim, Nikad kada drugo su juridljivi ljudi. Onda jedan čovjek koji će videti u tome gradu, ja ću na njega ostaviti samo takav otisak. On me ne pozna, ne znam ko sam, i možda me nikad u životu neće še vidjeti. I to će biti njegov sud o treba da obratimo i pažnje na svoju spoljačnost. Ne samo na svoju unutrašnju. Da ne bi bili miris sva sablazni. A to je naj, najgora varianta. Prisus kaže teško onome kroz koga dolaze sablazni. Volimo bi mu bilo da mu se okači vodančini točak pa da ga baci u mori. Tako i sa nama ljudima. Sam miris sam tražio u raznim prelodi. Pošto kroz Švedsko imamo bon, to je miris. Rusije za miris kažu za pa nešto ne za pa. Vidite. Aj, kod nas ima neki izraz bon, bon i tako daleko, opet soci dana neki miris. Taj miris spasenja, miris života nas Hrista nas Hrista jeste sam Hristos mi sami od sebe ne bi mogli da mirišemo niti da šiljimo ikakav miris jedino samo u Hristu jer Hristos je miris i sve što je njegovo miriše mi smo cvijet a on je taj miris koji opija druge e sad stoji Jer smo mi Hristov, mi mir Bogu, među onima koji se spasavaju. Među onima koji se spasavaju, mi, krišćani, i uopšte krišćani smo milic, koji daje postreg, koji daje motivaciju onim ljudima koji su na putu spasenja. Kako? Pa vidjeći nas, da činimo dobra djela, da smo u dobroti, da smo crkveni, da smo... Svetotajnjskom življenju, mi time damo dajemo postavek i izuzetno dobar obrazac ostalim ljudima da budu potkrepljeni i mi smo njima miris na život, jer se oni našim primjerom utvrđuju. Oni se našim primjerom oduševljavaju. Njih naš primjer opija, zanusi. Oni se uskičuju. I samim tim mi njima bivamo posle za sve veće i veće podvige u ovome kratkom zelačnom životu. E to je taj miris spasenja onima koji se spašavaju. Miris života. Oni u nama osjećaju miris života. A tamo gde je miris Tu je i I svetlost. Ne može neko da svjetli, a da pritom bude onaj koji će da širi smrad. Nego gde je svetlost. Je i svjetlost. Je i miris. Je i svaka dobra strana i svaka dvorina i, i sve što je dobro. I ljubav da ne pričastuje. Sve što je, što je na, na koristu Sve što je pred ljudima dobro i sve što je u Hristu učinjeno je to što se nalazi u tom čoveku koji širi mirist života. E sad kako smo mi hrišćani i opšte hrišćani gorićani, kako smo mi sada miri smrti onima koji propadaju, a negdje se prevodi onima koji givu kako to sada budemo mi njima miris smrti pa Hristos je miris on nikad ne menja ono što jeste Hristos je istina, Hristos je svjetlost Hristos je dobro e kad oni osjete taj miris oni sigurno znaju da je tamo život ali u svome raspoloženju Oni ostaju ono što jesu. Oni ostaju u svome smradu. Oni ostaju na svom zlom putu. Ali miri se naš nemirnja. Naš miri života. Miri svakoga hrišćanina je zapravo njima koji propadaju savjest. Da su osjetili de se nalaziši. Ali to je još jedan dokaz da postoji sloboda i da su oni izabrali takav način života i da su sami svoji i da vladaju sobom izabravši ono što je na propas i na propadanje. Bez obzira što je i Hristos u svoje vreme širio nam govorio, pričao, razgovarao, upućivao, ali I sam taj mir života koji su svi osjetili. Ali oni koji su bili uporni u svog grijehu, svom bezakonu, svojim prestupima, oni, kako kaže Jovanovi ovanđenje, ne te htedoše da učine ono što je Bog naumio sa njima. Nego skrenuše se pravo puta da zapreše Hrista, ubiše Mesiju i postane došenje. Bogobit. Vidite kako je to. Kako od od jedne reči, od jedne od jednog, od jedne pojave u ljudskom životu kako se može napraviti jedna široka, priča, duboka priča. Priča koja ima dubok sadržaj, dubok dubok značaj, dubok smisao. Samo od miris Ja mi dalje sad nastavio na tom primjeru očiglednosti. Zašto ljudi koji su osjetili ili videli dobar obrazac hrišćanskog života i očiglednost Hristove istine, zašto ne pođunjeni putem toga istinskog puta i pronate srednictvo srednje? To je veliko ču. To je tajna slobode. Hristos se nekad čudi o vjeri, a nekad ne vjeri ljudi. I oni, pored toga što osjećaju da se na toj drugoj strani nalazi sloboda i nalazi večni život kome kom neće biti kraja i kaže, Bog će otrti svaku suzu šalica njihovih i neće više biti tuge, ni plaća, ni očaja, ni bolesti. I živećemo večno svoj večnosti, sa Bogom, sa Hristom i u Hristom, i oko Hrista svi zajedno, voz glavljeni oko Hrista, živećemo. A šta smo, šta smo mi zapravo, njegove sluge, njegove odani sinovi, a zbog čega oni drugi, koji propadaju i ginu, ako su od iste građe sazdani, kao i mi, njihovo temo i njihova duša i njihov um zašto i oni ne budu na toj strani desnoj strani da će se naći svi pravilni jer upravo te tajne svobode pa to ja Pavel je govorio da ljudi kalkulišu sa svojim spasenjama kaže hajde malo danas ću da grešim pa sutra ima vremena pa ima još godina dana pa mlad sam pa Sve sve to može popraviti, ali jeste, kaže, vi sve tonete dublje i dublje. Kada vam uđu članci u grehovni mulj i u živo duhovno grehovno glato, ajde i nekako da se izvedite. Ali kad dođete negde do, do, do, do, do stomaka, još teže i sve manja varijanta, manja mogućnost da izađete i da se sami spasite, ne bez posebe neke Božije intervencije. A kad dođe već do glave, odaje kasno mulj i taj vrtlog sve više vuku, a vi ste sve više ugrehovljeni, sve više stegnuti i ruke i noge. I na kraju nema više kalkulisanja, nema više izlaska. A to posebno možemo naglasiti kod onih koji su se odaviti im sad strastima ili alkoholizma ili okvojnih droga. Vite kako je to, tu tu šave, a reči sa tim teškim drogama kao što su. I teške narkotici, kokaini, daj pričam dalje sad sve, ti sa baš tršenam za tu temu. Tu nema, to, to su, su opijatis, tu se, tu, tu, tu nema konklusanje, tu nema opciju. Može samo posebno, Božija blagodana se čovek otvori, da nema spasenja. Je tačno da nema, Nik, svakome ima spasenja, ali tu je mnogo stvar oteža, zato što se i telo priliko, ali obično, to su ljudi koji boluju više dušom nego telo. I zato to nekako, nikako ne mogu da svatim to neka ljudi racionalno, trgovački stave na papir i sad razmišljaju kako će se stavljati. Uvek se svet imaju ađerske o onom bogatašu kome je rodila njiva, pa kaže, eto, kaže, rodila njiva, ni ni blagodarnosti Bogu, ni šta je on kao čovek učinio? Učinio da izađe slunce možda. Ili je učinio da padne kiše, ili roda, rosa ili tako dalje. Šta je on mogo kao čovjek da učini u samoj atmosferi ili na zemlji? Samo mogo da okopava, da sadia. Da li će da nikne, to nije bilo u njegovoj vlasti. Ne zaboravio da se blagodali i kada, kaže uvodnik Nikola, ovaj, on je ovaj divno primjer. Kaže, kad dođe oteca dalekoga puta, pa donese, kaže, jednu kesku bombona, najstarijem detetu, to ne znači da je dao samo njemu, nego je dao njemu da bi on podijelio drugima, ako ih ima više. Tako i ovome koje, kome je rodila Ljetinja, on, nešto da zablagodaju Bogu što je, Bog to njemu dao, pa da i drugima da, on radnišlja o žitnicama. Kako to? Sa male žitnice. Daj da to sve rasformiramo, da napravimo veče, da smestimo žitom. I kaže sebi dušo moja, pij, seli se, uživaj na mnogom godina. Na mnoga ja ljeta. Kako duša može da uživa u, u materialnih stvarima? Kao što bi jedno jagne zatvorili štalu u obori donosili meso. Što, što, što će javnjati u meso kad njom biljujete? Tako je duša. Vi joj dajete nešto što ona niti traži, niti ti tom hranom može da se hrani. Red u telo. Telo uzima, jede koliko treba i tako dalje. Ali mi nekad pomislimo da je duša to, pa spojimo dušu i telo u jedno i mislimo da sad je duši potrebno ono stvari što je potrebno teo ili duši koja je izgubila svoj kompas i potpuno se negde pronašla tamo u nekom traženju ili nekoj, nekoj želi u nekom neprestavnom zasićenju s onog strana dva zadovoljenja čovek neprestano pokušava ili da svoju svoju svoju želju zasiti nekim materijalnim stvarima što ne uspeva to isto kao kad bi žena čovjek pokušao pijerskom ispustinje da utoli želji. Ili ja, pošto vidi da od toga nema ništa i da postaje sve više razdražljivi, gnevni, jer ne uspela sebe da zadovolji, zasiti i spokoji, onda postaje našila Posta je sadista. Sve čeo da nas više pojmeđu pre, duhovnim ulicima? On će krenuti. Sve veći i veći sadizam. Valja zato što se nismo smirili pred samim Hristom. Zato što nismo taj mio mir koji treba da širi ni prijatan mir između. U divna još poručuje aposto Paoloj I živite u ljubavi kao što je Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Znači mi smo miomir Hristov Bogu, a Hristos je sebe predao za nas, oprao nas, okupao na svoju krvu, ta ligde imamo. U, u, u, u ostalim religijama u sredočanstima, da je neko čitalo čovečanstvo koje bilo grehovno prljavo, kaljavo da kažem, je da je vokalni izraz oprao sve na sobstveno je se jagnje Božije koje uzima gre, za živo svijeta i spasljenje. I tako prinao sebe kao živo kao žrtv Bogu, Oc, na prijatan miris. Vidite, ljudi se poznaju po tom mirisu. Ako su dobri, ako su Hristovi, ako su sa Hristom, ako su u Hristu, oni mirišu. Mirišu, znači, sve moguće načine, osjećate njihov miris. Njihov prijatan miris. Ako su se od Boga odgojili, ako Hrista u njima nema, Šta ima? Ima samo plesa, balčina. Ima i crvi koji razlijedaju, ima duša koja truli, gangrena i sve ostale pojave duhovnog tipa koje izazivaju smrata. A od tog smrata ne može da se živi. Neki ran sam svoj razmišljanj dosta druga i piše koliko se stigne na kod novo ljudnoj mojoj porodici. Pa dođu tako nekada te pozitivne misli, korisne misli koje treba izabizati. Jer često puta misli su ptice, a, mi mislim, a ja nekad pomislim da mi mozak i um ima kavez. Kad on ujutru ne odleta, to ne može više niko da stika. I odmah svake večeri tu pored kreveta po jedna lijepa hemiska i rukovnik da ne odlete. Ko odlete više to niko ne uhvati. A se mogu, Bogu, moli nekada ih povrati, nekada se i povratam, zato sam se sad iskusio da sve to mora da se zapisuje. Pa kad sam već to pomenuo, o, o, o tome šta, šta je zapravo paklo, taj večni avaj, to večno kukaj, taj večni uelek, oni koji propadaju, oni kojima imena nisu zapisane u njim To je neprestavno gušenje i umiranje u, ne, u otrovnim gasolima i u ljudske nadmenosti i gordosti. Malo išta, vi se bez smrdi nego kad je čovjek govorit. Pum sebe, nadmen. Iz njega isparavaju ti gadni miliši i svak beži od toho čoveka. To što, što zapaje Ako to se kaže, zapah, loš zapah. Ali smiren čovjek koji se smiri pred detetom, koji se smiri pred Hristom na prvom mjestu, pred svakim čovjekom. Pre neki dan pronađite na, na, na YouTube-u, gledao sam svih osnov serija Zločini kazano Dostajevsku. Život i, i žitije i životni put raskoljnikova. Ubija dve osobe, ubija babu i Semyonovu, drugu onu devojku koja je bila u posveti, stavno da prikrije taj greh, ubistva, pa, pokušavajući sebe da, da opravdala. Ali krhak, krhak nježa čovek, čini ubistvo, desilo se. I na kraju predaža ona devojka koju se on to ljubi treba da ode u i da otkvije svoju tajnu, već da je ono bica poljubi zemlju sa sve četiri strane. Prekrsti se, pa mora da Kaže, rođa, pa su ga zvali, rođa, rođa, nemoj, nemoj tako. Promijenit će se stvari, proći će i tamica. To, tamica je možda sad najbolje, nešto za tebe najbolje da bi odužio ovome svijetu da bi manje ispaštao i da bi greh se brzo je oprostio. A kaže, krst će oboje. I pomoli se Bogu kad poljubiš zemnu rusku na sve četiri strane. Tako biva i mu svoj greh odlaze u tamo se, tako nedi. On je onaj koji se spaša, jako je ubicen. Kako je Dostojerski divno našao primer A, a danas, znate, ubica nema gotovo. Nije ništa gotovo. Do, do zanjeg otkucaja srca, do zanjeg izdisanja. Najbolji primjer za to nije pokajani razbojnik. Prvi stanovni kraja. Ka, ka, kakva drama u evanđelju. Uzmite sva četiri evanđelja. Drama u evanđelju. Na krstu razvojnik se spašava. I kaže, mi smo pravilno osuđeni. Kritikujući i, i, i, i, i vodeći razgovor s ovim lejnim razvojnikom, koji je bio na levoj strani. mismo smo pravilno osuđeni, zato i stradamo. A on niza šta nije kriv. Jo on uloze, gospode, svjetljima se kad dođeš u posle je prvi istanavni kraj. A na drugoj strani, i Juda se raškajao, baci imao se dati srebrnjake i obesio. Prvi stanovnik pakla je bio apostol. Pogledajte, prvi će biti poslednji, poslednji prvi. Šta znamo mi uopšte od oglađaja? O o o ljubljih dušama. O miris, opet o miris. Napu Možda se i miri, miri su mnogo više znamo nego što znamo unutrašnjosti čovjeka. Šta je zapravo čovjek? Šta su njegova dela? Šta je njegov život? I najteže odgovorite onome u čemu je čovjek najviše nepredvidljiv, a to njegov svoboda. Da će se okrenuti i postati Boži čovjek ili će se odvojiti od Hrista i otići u večnu propast, u ambis. Nekad sam pomišljao da smo mi ljudi, kao što, kao što je dete vezano pučano vrpcom za svoju maju, ko bi se ta pupčana vrpca u samom njegovom razvoju, od da embriona do devetog meseca, prekinula, da bi prekinul da i bio i život uvog deteta. I primjer jednom kosmonauta, Gledajmo, nije nam zabranjena televizija, ali ti oci su govorili svapu radost koju doživite u svijetu, sve što vidite u svetu, prevedite, prevedite na jezik Božijeg carstva. Radost, obradujete se tamo, neka muzika, vi to prenesite u svoje srce da ste na smanju, ja vjeta Božije. Sve može da se prevede, sve može da se prevestraji. I, kaže vam, u jedan poslovnavuta tamo veje zanom nekom javnom, sajnom, kosmičkih brodi. Šta bi se dogodilo? Da sajla pukne, nikad ode, više nema za njega spaselja. Ode u svemi, nikoga nikad neće stići. E taj kosmički brod, ta baza je Hristos. Bez njega, kakav bi bio naš miriz, da li da bi bih uopšte svetu, šta bi se događalo sa nama pa ništa drugo nego bi bilo oni koji su osuđeni da propadnu a sam Hristov za da nije došao pojavio se posto jedan od nas šta bi se dogodilo sa nama pa on je došao u togoči vremena vremena kad je bilo najpotrebnije spas nas i dao nam ono što je najpotrebnije I zato novina od novozavetnog odkrovenja ju jeste o tome što mi preko logostva a, a život je naš logost poznajemo i dobro i zlo poznajemo i taj smrad a poznajemo i taj miris Mio miris I zato možemo da razumemo ovo što je miris oni koji se spasavaju na miri života, a oni ima koji propadaju miris na smrt. To da mi otkrio mogu čovjek, to mi otkrio pla počinje u ono što počini Bog. I to saznam po njemu i preko njega. Это драга браћо, i сестра небе, punu dušu veliki u jednoj kako je besedi i nakon kraćen predavanja želeo sam da da nešto iskažem o tome poemu Mirisa koji ništa video da je niko pominje da se nešto o tome pričalo ali sve u tom životu ima tu simboliku pa i Mirisa Nastavljuju mi s sa vaše pitanje. Ako ih ima, to ima. Ja sam napustila u da kratom periode, nije baš ni kratak bio, da velika razlika u vjeri i ne baš velik. Emao sam vrijeme priliku da si prešedim jednog mjesa. i malo sam se pogled on alergičan na popu. Ja ga pitam ko je pop? Zna diš tiš ko je pop? I zašto je pop? I koju on školu završi od koga je on broduslovjen? Očeo pa vam to za utopiju svoje. <kuh> kaže, jedna žena. In zmanja. Izete? Kaže, vidite prijatel. Tova katolika se hranih uvsa svěsteinska moča. I nima moča, zkaže, povzvala, da? Miklis je pojupa. Pera, tvoj pravili na Kod nastavni ne može ni naštetlji sat, ali mrtac se da ne mora se počinjati no, pa, i ovaj još iditi. A to ti je reko novo, vidi džavu, ide pak, to vidi, to je, to je, to taj primjer sam baš nekusio tada i vidio na mnogo mjesta, na mnogo mjesta da se ne može pristupiti primarcu, Vrlo da rijetko da se ukopa sa svištenstvom, da se opoje Saga, bitva, nevim, pogotovo da se pricelje, svuda, svuda, svuda I je na kratki period, nije sam iš da pođem u Saga ne opoje tijelo I baš mi je to Očigledno, nije da je zagonetno, nego da je prokleta satan uzeo to kako mah da vjerujem se vrlo teško narod baviti i loši. Znata no da nije čudac, znajući, znajući što je bilo, ja imam 80 leta ja razminuo i doživio sam ovih 10 godina pa do danas svake nove strukture je garant da vešo tamo kao narodu kao što su oni bezborštu da su znali po dva putnjedelja kupiti narodi i boliti se poti jer ja. ali izle koji su knjige spaljevali, oni štavali crkvene knjivi da bi trebalo da bi trebali svaki pa svaki parohijan da se mogu pozabati svoje parohi da malo se kupja narodi, jer narod, jer potpome narod Potom je trstio, nema, nema, bi samo je pusta televizija i vražika. I pijek. Samo je nekad bio jedan pijica, njih ima stojega. Znači, demoni se umožavaju. Umožavaju se na sluši način. E, sada se to obi skršio, na nekaj tečin je pobjedio, mada je dosta teško, ja sam vidio dva tih dana tamo, baš si mi nakon bio, pravorenec. Vidim, hrvodit je to, žem hrvodit da mu pričaš, ali pritežaje se toga, a Ako bi trebalo. Sve na tome ostaje. Kaže ulao novi naš metropolit Zagrebačko-Ljubljanski, kaže Ako niste imali priliku ovde na zemlje da vidite pakalo, uključite far. Farma je najbolji izgled pakla. Sa eknemom Znači, ona dosada tamo, ona mnogo mnogoglagoljivost. Ona, ona pusta želje za niči. Eto, vidite, to je jedan naj... O ni, dosad nismo imamo tako dobar primer pak Kao što je farmak. E to je, znači, nešto najbolje. Vidite, nije svako zvo za zvo. To je taj miri smrt. Evo, ono je najbolji mir i svrti odakve se širi, bazdiji. To, to, to, to je nešto što, što čovjek ne bi trebao da radi, što ne bi trebao da bude. Nešto što nije u Božjem planu da, da izgleda takva zajednica ljudi. Šta je to? To, to je u deformacija... Ne znam, šta, kako to da nazovemo. I nažalost, to jedno vreme, kao veliki brat, bilo toliko gledano, toliko je to bilo, to doseguo, gledano se tako dalje. Ali, svakog čuda, tri dana dosta i to su, to su ljudi postoje videli. Šta i kako, ali opet, vidite, opet je dnevno vređo. ja sam samo ovde poprosite zaboravio da navedem barem nekolika primjera iz starog zaveta o ovome što sam govorio da je gospod osjećao miris u osmoj glavi prve knjige Mojsijeve i kaže gospod sam miris ugodni i reče u srcu svojemu neću više gledati zemlje s ljudi što je misao srca čovječe zla od malena. Niti ću više uvijati svega što živi kao što učini. To je posle potop. drugom primjeru sam našao jedan isto ovaj primjer. Samo sam izgleda to, malo, to mi je malo izmaklo. Među vremenu, što bih stao lovio znao da prodruži na ovu priču, na kraće dovorio, o toga. Ovo je susret Isaka sa Jakovom, I kaže, imam pristup i cijeljivak, a Isak osjeti miris od, haline, od halina njegovih, blagoslovi ga govoreći, ovo je miris sina mojega, kao miris od polja koje blagoslovi Gospod. Vidite, koji to divna račeno i treće iz A ništa ovo ne bi ja uradio da nemam Na Facebooku svoj profil, ali on je misionarski profil, ja se ne bavim tamo mnogoglogodljivošću i praznim pričama farme, nego kogod želi, može stupiti u kontakt sa mnom, odjavljeni dobre članke, svetitelja, onda otaca našeg vremena i praznem druge, sam tamo, eto i kod tog Facebooka našao jedan dobar način za pretraživanje svetog pisa koji je poslao jedan džakom i učitate riječ, pronađete sve što vas interesuje, izbaci vam sve izbivlje. Zamislite kada bi ja pronašao u olikoj knjezi nešto o miri treba ovo ili samo da pretražim Evo ova tri primjene sam ponošao i ovaj treći ću pročitati Hvala na ovom stekljenju. Kaže i potom umrije i osir a bejaša mu i deset godina i pomazavši ga mirisima metuši ga u koče u misiru. I te mirisi su u starom Izraelju bili prisutni. Bez mirisa se nije mogo sahraniti čovjek. Kao što i danas kada se sahranjuje sreštene. Hrešćanik se nikad ne kupa kao ostavili u tim Nego u toj situaciji kako je zatečen i kako, kako su upokojio oblače se na njega a odežda i sve i pomazuje se mirisom kao što ih Hristos bio sahnen. A miris srećamo i u novo zaljetnih spisima gde ona žena došla je pomazala mirisom a u Novi su. i srećemom miri se i kod mironosnjica. Zato su ih dobile naziv, mironosnjice, koje su došle da pomožu gospoda. ale su naši prazni grob. Hristos je vaskris. Zato, to je jedan mali dio koji se u istusti. On ne može, prostite mi, na ovim slobostima i propustima ja bi želimo da nastavimo na da danji razgovor ne samo novu temu, nego na svim bitnim životnim temama što je ja rekao ote teško je vrijeme vrijeme je malo smutno malo ima te žaje to, to, te otvorenosti i iskrenosti ljudi su se potpuno zatvorili za sedam brava za sedam nekih poklopaca i Znači sve čega što su na sebe i nemate otvorenosti sve preuzelo ta tehnika, bio tuda ta otuđenost. Nije samo to radimo sigurno, ali mnogo me potpomaže i onako već one sposobne mu generaciju, generaciju Coca-Cole i Eurocreme. Euro A to raste na tome i na tome se razvija. To je mnogo... U mom, barem u vremenu, vremen raste. Onda je šrto godišće. Papin godine. Vi ljudi ovde. Oni bi mnogo mogli više i da svedoće, ali drugačija je priča bila. Mi smo svedoci, koliko je sad sve to nekako došlo u situaciju da su ljudi sami sebi dovoljni. A to je pakao. Žive stotinu ljudi u jednoj zgradi. Nikome nikom, nikome nije potreba, pa ljudi imaju to. Zanim ste tako tu pojav. Šta je to? Ali ah, što se s tebno poziva? Bog je zajednica oca i sina i svjetoga duha. A neće samo oteci, sin i sveti dvuk da budu to zajednici ljubavi, nego prizivaju. Svetotrojični da Bog priziva još nekog i što više to veća radost na nebu. Za one koji se kaju. Dešle devet ovaca ostala dobri pastir da bi onu jednu koja je pobjegla, koja je otešla, izbjegla, da bi je vratio u stado. I više se raduje njoj i veća je radost za nebesima zbog nje nego zbog onih 99 i veća je rado za jednog grešnika koji se pokajao i, i, i priznao svoja sagrešenja, kao što je na sklon divan primarku da nego za 99 koji su pravednici ali Bog nije došao zbog pravednika pravednika nema Nema čovjeka da živje, a da ne griješi. Kaže se, da bo, po, za upokoj da molite. Irina sviđiva iz grijeha i pravda, to je pravda vječna. I riječ je je istina. Eto. Tako. Moguće da nema pisa. Ja bih sam mojla da znam ako da neko ne nositi po patrijaju jer prosto bi bilo ono pavljenicu. Prosto bi bilo šteta da odemlja. Pa hvala što ste me napomenuli i <laughs> podsvjetili. <laughs> da. Ja, ja najravacnija spremanu jednu knjigu režavno za tu temu. Ja bih sam ovako olibirat, vidite, ali... Ko nije duhova, nije ni duhovit. Ko nije duhovit, nije ni duhova. Ima ta radost o kojoj mi malo znamo. Dosta je Sveti Vasilije veliki pisa o toj radosti. Nisu ti spisi prevedeni na žalost još. Ali ta radost je ta istička radost koja nas ispunjava i premudri Solomom govorio je se veselo pomaže kao lijek, a duš žalostan suši kosti. Pa da li mi na privorju treba da budemo žalostni zato što je obolika vlaga pa da nam se suše kosti, to je sato veće pitanje o kojem trebamo razlišćati. Ali evo kad smo već tu, neko možda znam, neko ne znam o tim mojim meditacijama, obično ljude koje sam vole puno imao sam susrede s patriarkom Pavlom, mojim profesorima na fakultetu Bogostoskom u Belogradu i obično oni koji su nekako omiljali srcu te sam uspeo glasom da da iskopio. Jedan međudota, ne za patriarka Pavla, seže kad su putovali episkopi negde na neki simpoziju u Beč i kakva je naša želevnica ništa novo u vozu nije bilo grejanja. Sa svjetičko miše počele žalosti a ovak, što se smrli, pomzlosti, sve tako dalje. Jedino, patriar onako oslo, bez nekakvih posljednjih komentara i sad njega pitaju a pa za tebi nije ovaj hladno? A pa te ovi episkopi malo puniji kao ja, vako malo imaju na ima, ima, ima, ima težini, a on imao govara. Pa vama jeste radno, to se razume. Ali nije da se smrzne. <laughs> <laughs> a mojilo je ga a mojilo je ga iz bitmanarskira Sopoćani da u nekim šestdesetim godinama kupe fić kaže on je tad bio pepisko praško princarski pa kaže preosvećeni znate kako nije nam lako sad da idemo mi autobus pa tamo se mešamo Sveto, pa nevijatnosti, pa rekao nam nešto dobaci, pa mi smo ipak do takvog ženskog pola i tako. Pa da kupimo jedan auto, da možemo stavno svičavamo, vreme je bilo tako, jedan pristoja na otići. On kaže da ne može. I sad dajemo razloženje. Vi mi zene da živite komfortno. Eli? a od one čikavice koju narode daje i prilaže u crkmu krivamo i zarađujući svojim rukama od toga bi vi nakupite auto. i dobro, ajde na to uzmemo da može ali šta više no godinu zavišlite to cadrie dove andare a tirare il settimo auto prima garao a tarshire rotte da ida per puta a pius no è breve a ie najedete persone pa in auto mi è poter stare già <laughs> ito a tenere svega <laughs> jedan tetrijačni bio pa igro igrice <laughs> a on uveče ude ode sve pa provjeri je li izgašeno svjetlo pa je li ovde pa je li ovde godilice to je vodio računa ne nevrovatna da ne gori čak je kad je došao u Grčku dole da studira na post-diplomske studije kad je došlo prvo što je promijenio sjelicu u sto vati za sjelicu o šestdesi da bude manja potrošnja struve i uvijek stavno je modio računa u da ne gori svijetu bez potrebe, da neko ne ostaju neki aparat itd. i tako dalje i da je na ovo, nekoga koji radio to bio je lajk običan čovjek nije bio učinio i igra iglicu On kako ga je vidio ovaj sveprepo i ostao ukočio. <laughs> A patriar kaže A načela ti trži struji zvjetu? Jedna žena je balutala u To je stara, stara i nova priča I kako je hodala tamo ona otvori Prostori u koji su bio, u koji su se nalazile sve vladike za s patriarkom. I onako sva zbudnjena kad ih je videla, izađe napolje i patriark za njom da zatvori vrata i ona se njemu obrati. Kaže, vaša svetosti kad sam vas videla toliko na jednom broju vladika, Jasna kaže imala utisak kao da se nalazim u raju. Čestro moja, ti ti nešto treba videti, nebo nam bude raj sa ovo I tako da, i tako da li i tako da A jedan fotograf ga je osporio i rekao mu, Vaša svjetlosti e, Mogu i da vas slika Umesto vaša svjetlosti A on je to dobro on Dobro znao I oko aparata I šta znači šta I, i dobro i čuo osta. Ono što je treba da čuje I on njem kaže Vaše svjetlosti Pa je dobro a ako je sam lečno od... šta će ti briti? Apus, <laughs> Mjesteci i Očka Patriarka na preklade preklade ciganuje, a u, u gradski prske od Beograd ulazi, dosta naroda obnaženo, idu svi narod ciganu da se kupaju, neko I sad preporučuju svešnice, znate, da ne koristimo taj autobus, tu liniju, nego da idemo drugim zaobilaznim putem. Nemelite ševi, bračo, ševaki gleda ono šta mu se sviđa. <laughs> U naravku čeluju da to njega ne interesuje. Ne da problem imaju ne, oni koji u tom gledaju. Nešto sad, nisam se spremla sa ovo, u ovom je ostalo nešto u memoriji. Ali... Da, da i da. Kad je jedan bio u, u Sabornoj crkvi, sad pevao tamo, ali pevao na neki svoj način. A patriarch ima završenu muzičku školu i obrati se kaže... A po momolijete, samo mi reći koji je to vrhaš od prvog do osmog, ja to ne, ne mogu ni jedan da Dobro ga za vaše svetosti, vi ste u pravu, ja se možda površio, nisam peo togolima i kako treba, ali morate znati to da svaka vtica svojim glasom peo. Ješte, i to je tačno. Ali tako je ušu mi anđel um misli. Jedan monah bio jedan iskušeni u opštoj kabalskom manastiru sa na odsustvo njegovog. I kad je a pa večer je, da je molitvi rekao vaše glave gospodu priklonite taj kako se zvao za taj držao glavu u stranu i patrijar priklonio glavu on i vidio ovaj stoji kao kovac na dijelu ništa došlo vrijeme večere sada neće nikoga javno tu napada i da Kritikuje, duško je, je bilo večera, ali kaže, da to vidi, odblorili smo večera i u molitvu, je bilo divno, ali naš brat nije priklonio svoju vrabu u Vespovu. Ali možemo čuti obraznoženje, zašto ti to, brate, ne obrani? Jel' ne smi logo elo da sam ja leko je nastalo neče za prikladje glavu. Pa kaže vaša svetosti nije da neću, al ja sam to uradio u mislima. U duhu sam ja prikladio glavu, nisam ja to uradio telo. Sadovi je vaš filozofija nešto pokušava da se dogodi. A jel je tako, znači, obro, no, ako si ti u mišljima svoju glavu, ajde ti, braćo, braće, uz svoju keliju, šta ćeš u mišljima na večera? Aš. <laughs> I dava da je i tako lič.o mi pono se poreno. ne, ne to ni je vezano za njega, to je vezano lično zamen i za vlaiku Filaret. Poršto sam ja tri godine brove u Viešeci svoje parhi iťavavavam raznim mukama i tatnjamam i na najzad se nađo ovde kod vas u banji Vitezdi. Ja što je godine proveo tamo i sa svojim divnim, omiljenim vladikom Filareto provodio dane. Prve dane sa srećanstva i đagonstva. Tad sam bio đak njegovo i pošto vladika Filaret ima šeće nekintunut, da zna lako da veoma dobro reaguje i tako dalje. U jednoj određenoj situaciji, ako polagam s i po džakom je bio i sad ga ja privodim i treba da mu opašem mora oko struka i tako dalje. Ali prethodno, a, ja sam trebao da uzmem blagoslov, da, da episkop blagoslovi, da bi ja taj oran opasao. Ja malo iz nezvanja, malo od mladosti, od nepromišljenosti, ja zabavim to i da uradim. Ok, je to vidio, i dao, ima šta da... No sam ja da vidim kad je on to vidio. On ule svoju vitru, to je ona, ona carska, što nose na služenju episkopi, carska, ukraševa. kapa, i krene prema meni da mi to stavi na glasu. I gade, on je moj oštar glas. Od njega sam najbolje iskupio, jer on je ušao I kaže, gledaj, znaku, čovječ, u krvi. <laughs> on je stvarno bio u krvi, totalno. I baš to ga dobro snimio, i on je je krešao ovako, dosta tanak, vaš. I kaže od mene, vidim ja, vidim ja da ti to dobro znak. Ajde, nastavi dalje, evo ti Mitra parukopolače dalje, javde? Ajmo mi da se povučemo sve štenici, ovo to sve zna. Hoće da završi, ajde, o, ajde očeš, da, ako ne završava, da završa, sači ja. I tako je to bilo. <laughs> Druga javne je bilo, pošto se ja to vremenu žive u Prijepolju, Nisam imao svoj auto, nego sam izlatio na autostop, pa ko stane, stane, ko ne stane, šta ćemo, već svao ja se oslovim na tu volju Božju i tako da I Ivan je, to je sve u kojem sam ja rođen, nekih 5-6 kilometara udaljeno od Prijepolja, i sad ujutru te ja poradim, pa dok dođe, pa do jednog mosta, pa na magistralu, pa dok neko stane, I već prolaze minuti, prolaze i vrijeme, a ja treba da budem pre njega. I sa sreće stavim i neki čovjek kaže, molim te svim brzinama, požuri ako možeš, ja ko te ne poznajem sve. I on tako požuri, ja stignem na crkvu i kako ulazim, jedna sam se obokonam brzinu. Kad, eto ti, vladnika stiže, ja već treba da kadim i da govorim one molitve za oblačenje, da se biskop oblači i tako dalje upoče Up, se ja preznajavati uh, bit će danas kako gotaj a što, ne znam, nije, ali vidim da po Youtube se zapoznaje i kako je tekva služba, poče je ja, sve znači ono, na Đakova na da je najveća povika i nema krivice ona se mora iznositi zbog njega I u tom to teče služba, ja pazim na svaku sad kako ću tamo, ovamo, a to je to nije baš jednostavno biti džakom, veoma teška služba. Znaš to ako su episkopi malo osetljivi, ovako i u šećeraši no, ili što ne znam kako, je, to je veoma, veoma ne znam, ne znam, da se govorite, ko <laughs> I sad ja vidim nešto, ide polako i svešćenici ništa, oni imaju najmanje ulog, najmanju ulog u arhijedetskoj službi, imaju svešćenici, samo stoje, mirno, a džakvom obvijeće, ide, on je kao anđer, ide, ide, i ja o tome vidim da nešto nedostaje, ja nisam otvorio evanđelje i ne znam po kome Čakon treba da čita evanđelje i da objavi čitanje svetove evanđelja po Mateju, Marku, Vukiju, Jovanu. Ali ajde sad. Sad da se približite časnoj trpezi ili da smete uopšte nigde, da imate tačno ustavljeni hod. Ako prižete tamo da gledate nešto, ima da bude haos. A sad ne znate po kome je evanđelje kimelevec hvata strah i briz za šta da radim i sad dosim ja tu knjigu evangela i kažem vladiko božje svetoga apostola božjeg glasnika je i tu je sad treba da kažem ime toga kažem julij marka ili luka ili johana ili mateja čuti meaj ja, čuti vladika Samo na jednom čuje se taj, taj, hehehe, taj klaž koji ovako ovaj, izaziva Jezu. Koga? Koga? Ali popovi se i oni prekupaju to sam stranu oltaru, jer sam ne zna šta čujem da radim. Ja sam ne zna šta da kažem. A stari car i prvota jedan, to što evanđelje, pošto sršnik čita evanđelje na, na, na večernjoj, on čitao to evanđelje, pa da spašava situaciju, Marka, Marka. Ja kažem, Marka. Pa Marka, Marka, sigurno Marka. Jer mi treba da znamo o tebe kao džakona, ti treba nama da uglašavaš i objavljuješ evangelje, da ga pročitaš i tvoje je tvoj zadatak. Ti to ne znaš? I što sad radimo? Čak i ni mene nije briga poko me, nego ti se moraš s ome učiti. Njegov mi popolni, oni ne znaju. Sad ja, ja sam rekla, Marko, ali da je po Marko? I ovo, otvorim ja to, brzo pronađem je na prebacaju na nedelju, ja vidim samo kad ono po e Sad, sad, sad ovaj ide sebe u zemlju tešku situaciju. Slagali ste, zdar izmišlili, ali ako kažete čitanje Svetog evanđelja po Jovanu, onda biti haosno. onda će biti katastrofa od vike, od povike. I ja se učim da kažem da je čitanje svetog evanđela po Marku. Kad se završila služba, sve to kada se razišlo, ja stavim, kletnem pred ikonom, kažem. Sveti apostoli, Marko i Jovane, vi ćete ovo razumeti. Vi ste puni ljubav zašto sam ja ovom radio. I na kraju vi ćete oprostiti. Ali ovo ne mi je. Nika. Sve to istina živa. Verujte, ovo su bila moja duma, draganja. I tako dalje. I da završim ovu priču sa Lješetskom eparhijom. Sa pričom ga ja sam ostio kao džakon evanđelje i udario u kandilo. na vidite, imam i sinu, ono na druge ljude, još kad sam podigao evanđelje, dotakao sam to kandilo i svo, svo to ulje se sručilo na mene i, i na to, na to evanđelje. Sad ja opet šta da radim, tek sam počelo, treba sad to sve. Ali nije mi zbog toga kupio bi i ja ili očistio, nego šta će reći on? Šta će on reći? Šta će staviti? Tu će vika, vika, povika, Deranje, tako. I to ne nimao ovako trpati, ponositi, verujete još to ljudima. Ali on je bio tu, nego su bio i drugi sveštenci. I sad ja kažem, a to će neko brzo doda, bolje je što prije ja ododajem kod njega gore u dvor da popicam i da objasnim sve od početka do kraja. I dođem ja gore, <coughs> on tu sedi i uobičajno telefonira. Krakuc kuc, a sad izgleda je tako, znači joj telefon, <coughs> uđete. Uđite, očeć ako ne sedite, šta ima novoga, šta ima novoga, sete, sede, a gleda, i samo češ to, i na nije uredne. ja onako pregledio, šta ima, šta ima, šta ima, se. šta ima, šta ima, šta ima, hajde recimo. Znate šta veliko se je bila služba, zavno je bila služba, jeste bili svi, jesu, reko, svi smo bili. Sve to teko tako neki vredom. I šta je bilo? Pa rekao, ja sam po, na velikom, na malom hodu ponio je evanđele, spušteno je bilo kandulo, udalio se je evanđelim kandulo, kandulo se prosuo, ulje palo po meni i po evanđelu. Po kom evanđelu? Imaju dva evanđele, sam ima staro, starijega, datuma i novo ovo patrijaršstvo koje ovlado u post. To najveća šteta, i najveća žalost je bilo to pozlačenje. I on sad pita ko je, ko je provečeni. Ja kažem pa novo, novo. Pa ko je novo? Pa ono najnovije. Pa ko je da novi? Je u ovo patrijaršstvo. Jest'e to Kuku, u mene je 800 maraka. Ja rekao, sad će reći u uništena knjiga, ali ovo ja sam to sve posle sredio, počistio. A ja kažem, pa vladiko, morate sad takvim ljudima koji su malo i kruti, teški na položaju, Morate malo da ih u milosti vidim. Pa rekao, pa vladi koji sam mora malo i da kupavim metanije i sve. Pa bolje da vam ja kažem nego da vam drugi prenuste. A neka tu ubio vrta koja je služila. Bija vrta, petajte ga šta će da popije. Tako sam se izvukao, dok se nisam skroz izvukao kad sam došao kod mitropolita. Ovde kod mitropolita koje toga. Sva sreća mema. tak poda aj ovaj, neka druga prič. Pan neš to switchno, nešto switchčno, a. Kazmo tu možemu i njegu i njego on posebno, ja mo neznam, že bi go repprošu. Kaš mu to niega je nadina jego abitacija. Moramo biti odgovorni. Ne možete, gospodo i bračo, kako god hoćete, Ne možemo svi biti šestići, ne možemo biti svi piksi. Ne mora neko da pravi, ne mora neko da, da, da drži odbranu, a mi li samo da dajemo govole. Pa ne možete, pa je pančem ovo hilu u glezni, ali najstravo da daje govole iz nemogućih situacija. Kako je divan, lepo šal, futbal. A Hrvatski sam ukrvo tu reč nogome, nogome. to je naša reč, štara reč koja je ustala za takvu igru. To igra zajednica, igra ljubav, igra tima. da se svi dobacuju, razmišljaju. I jednostavno, da sam došao kod Ame i Sina, ja mu se obratim rečema, neko oče i Ne mogu više stavno, kako sam brestao da igram futbol, sanja noću futbol. Šta Kako da se Otač da a uz tim koji je bio puno uguali, šta mi kaže da nemoj da sanjaš. Nemoj više da ga sanjaš. Uzi pa igraj. Nakon je sveti Antonije Kada ste videli da bacaju neku krpenjacu, pa pitao se da kako je u to imao način pa se da bacilete, da šta vam je to sad? Pa koji možda svi igrate neki imigrata. Imali su neku krpenja pa jedan od drugoga i tako dalje, koja pa se znao nekih sablažni, nekih koji se uvek sablažnjavaju. A nikad se ne sablažnjali o sami sebe. Znači da ste bili atelji. Što ste nekad ne sablažnjali, gospod, opitao sam jednoga, što ste ne sablažnjali, ste ne sablažnjali sami sebe? Onaj koji govori o tuđim sablaznima, on je taj koji će da propadne. Niš ti taj sudi, nego koji ne treba da sudi. I onda neke idu sa Bogom. I ne, ne znam da se stava uvek, koji je taj Aten na drugu stranu, zaboravio. Kad sveti Anto, je sveti Antoni igrao sa krepenjacom i sa pitali ga, a kako to, šta to znam si? A on govori o tom čoveku sa ljubavom, sa povaku, i kaže i uzme jedan uopis i poteglja mu žicu koja je vezana i počne da, da je razapilje i on jedan deo pa krene još više i više a čovek kaže nemojte više a šta će se ako budem skroz ovu radio pa kaže pučiće. Zabućimo da i mi i pući, brate moja, ako budemo samo najjednome. To, to je nešto što nas odmara. Fizički rad, igra. Nešto što ima smisla. Nije besmislano. Pa isto je anegdota. Zabranio Patriar Pavl jednog da digra fuzbal. Pa on rekao, pa meni je vladnik Natanasija blagoslovio da igra fuzbal. A, a potrija pa da rekao ovako Žodite vi Brata Atanasija Kod mene On nema za futbar <laughs> <laughs> <laughs> Tako da je da Stigal smo do kraja Priječa o Bogu Nikad nema kraja Jer je Hristo svojim Vaskrsenjem Kada je Kada je Bog otac Vaskrsao Izmrtvi On je zatupio tu žalku smrti koja je nas je neprestavno badala i smo bili robovi greha kako zažav znači, sveti Vasavi veliki u molitvi i smrt koja je nas je prodala grehu i tako smo ostali da robujemo čita u života grehu da nije došlo spasite po noći i vremena izbavio nas i da sas molimo rani na besmetno. Samo ako to mi hoćemo, ako nećemo, sami smo hrvi. Eto tako dakle, uvizimo ovo veselo reče. Veče radost. Veče veselo, pomaže kao lije a duh žalostan suža to je višestaka cesta radosti, verujte. Evo je stalo čovek ne može da bude u nekom tuguvan, a nema razloga, dašto višestaka. Samo sebe treba da uzdiže, da podiže, da se raduje, na tu radost. Evo joj ovaj ova moj dar, ovih habitacija, baš što se malo progovara o tim duhovnim principima. E to je jedna radost, svećajte se svojih učitelja, svećajmo se onih koji više nisu življeli u Patrijan Pavle, oživljavamo ga nekad, oživljavamo i vlade koja ta naslija koja isto tamo negdje je dao leko, nije ovde, možemo i druge da oživimo, nije progleda. Pa nevrovatno, to je jedna lijepa pojava, ja sam pisao rad iz etike o tome na tu temu, to je mnogo fino. Gajiti u sebi radost, Dostojerski u tome govam, prenositi radost na druge. Mnogo ljudi sa patnjom, sa težinom. Treba nam ta krpeljača Svetog Antonija da se malo rasteretimo, da da budemo u toj radosti. Previše je zategnost, zategnutosti, ukrućenosti, težine itd. A ovo baš ovako malo relaksira na pozitivan način. Nije ni prazno slovo. Ja kad obitiram ove ove naše ocele, naše učitelje, vladike, ja prenosim što su oni rekli, znači to nije nikako prazno slovo, nego prenošem ono što su oni rekli i objavljivanje. Znači na neki način prekidamo taj to rastojanje, taj prst vremena i prostora na kome smo udarjeni jedni između drugih. Još kad umre čusti. Vite kako je lijepo sad da se, da se te, ti citati Patriarha Pavla malo iznesu u njegovih, da se kažu, još u njegovom tomu, pokušati u njegovih dva somnina u dvojstvima, ali što mogu da, da prijušti onima koje, koje volim. Ništa pa svoju ulično korišća, imamo toga, neću sam sebi imitirati. <laughs> pa se sam smijati, to nemoš nikako. Samo u zajednište sa drugima i te darove koje posvetujemo, koje nam je Bog dao, razmenjujemo. Nosite bremena jedne i da biste mi u zakon Božje. To je srž, srž života, to je srce života u, u, duho, u našem duhovnom kretanju. Predavati se jednim drugima, otvarati se. Vladika Ignatije kaže početak ljubavi otvaranja čoveka. Pa i na ispovedci se, se otvaramo. Pa otvaramo se prema braćima, sestrama, rođenima, prema hrvićanima. Pa, tako dalje, tako dalje. To, to, je, to je početak ljubave. To je početak života. Pred okus. Pred, okus, pred je ovo carstva, Te večne gozbe da će doći. Na svadbi jagneta i pastira. To, to, to je upravo taj osjećaj radosti. Ove večerašnje radosti, one sutrašnje radosti, to nikad ne prekidimo. Nemoguće je posle Hristovog razprostišenja biti tuža. Postoji radu da tuguš. To što nismo platili struju... Verujte <gledajte> li, ovaj, brzo ćemo odkloniti taj problem. I uvek ga odklonim. Ali, smrt je bila ta najveća problematika. Znamo da smrti više nema. Ima ona, ona će biti, doko god bude, zato što smo kao ljudi, zbog, zbog Adamu, ovog Pada, svi dobili tu, tu prenosnu Bove smrti, pa svi do kraja mora vola da je ispustili. Ali on je ukinuta, stvari Hristovi naskrselje. Do kraja do rijeka i svijeta će biti umiranje, ali moći se samo počunjanje vremena prekinuti. I najgora će biti ta druga smrt, ta ta večna. O te druge smrt treba da računam, a ne od ovog brave. Za u prvo telo se pripremala. I danas ljudi mnogo više razmišljaju o tome kako će provesti život u slavskim i uživanih, ona je bogataš. Primar Bogotaša i Lazara, mimo kako će se pripremiti u smrti. A kod nas, umiramo, vidite, umire ona umire ona i ona. Moramo da se poučimo da smrt nije tamo negde daleko, da sutra može zapisati na naša vrata, a moramo biti spremni. Moramo biti i spremni koliko sutra, koliko, ja znam u koji će dan doći na smrću, smrću već smo kod Boga. Da u poje pjetvova, da li u zoru, da li uveče, da u toku dana. Nikas se ne zna. Samo je rana Boža da nam danas ta smrt za da si iznenada nepripremljene, nepokajane, neispovjedljene, nepričešćene. Ne, ne ako smo u Božoj milosti, neće Bog pripremit će nas i zato, kao što nam sve daje, daći znači nam i to. Ali ako smo sanjimi u njemu, na nismo, onda, to je da dobro da se znači da zašto nismo. 21 temperatura i 55, važno stvar, to kao mogu da bude njih spiča. Okay. Pa ja mu malo u svojoj veterovučku stanici to sutra ću im sunčan, ako nevažu. I eto tako, stigli smo do kraja, koje je ovo kraj. A da svaki kraj je novi početak. I kad pomislimo da, da, da je početak, ono kraji i sad tako, kad je nebesko, je sada još ne. Jeste tu, je ono osjećanog, ali još ne. Još ne, nije još u tu noći. Još je svak prisutla, još je vrijeme prisutla, je tu. Ali, viće taj večni, neprovadni dan, kad se nadamo, a živimo u toj nadi, da ćemo večno obitavati sve toj, toj poti pobeda. kad ćemo treptet, treptati treptati od, od ushićenja od radosti od nepoti sve ovo što nam se događa ovde ne, ne, nećemo se ni sećati ni muka, ni patnje, ni težine ni te gobe dana ni. zato za malo spradanja su za malo ljude ali osve večnosti Gde uvek ćemo rado mijenjati vreme za večnost. Malo se ovde pomučiti, a uvečnosti da budemo večno spokojno. Šta, ovdje ga je jasno. Ne, ne treba puno stavljati na tasu da bi se odluči šta je bolje i šta je vrednije. Što je ovo i vrijeme samo isečak večnost. Insert, kao kad vidite insert iz filma. Tako mi vidimo sad insert iz nebeskog carstva. Kad film je dobar po insertu, ali sad kad smo sve videli, da videli smo samo insert malo, a to srećemo u crk. Pre češćiranju, zajedništvo. Vidite, i tamo je miris, blagohanije. Zapaha. Tam je, tam je mislina simbola Prijatno ga milišu. Kada pre nego što ulaze, pre nego što će otpočeti liturgija srešteni kadi čita u crnu. A ni jedno tokom liturgije nekada čita u crnu. Zašto? Običaj bio nikod jevreja da se gostu operu noge. Znate, apostole svojim, vidite se svojim apostolom pravo noge. A je neka vrsta pozdravljanja gosti tim najljepši miris kadimoj kadovi dolaze to je to je to je jedna vrsta pozdrava mira je li naj miri pozdrav pomaže bog to je nešto srpsko novije naj naj izložni najpravilni pozdrav višana između sebe jeste mir ti kaže hristos mir ostavlja Mir svoj daje vam, ne daje vam, kao svi je što, što dakle. Kaže Hristos, uđete u nekoj kući, kažete ono, kući mir, kući ovoj. I ako bude duh mira, on će doći na vas. Ako ne, onda izađite i sa svojih cipeva i halina otrestite praš. I mir koji ste uputili njima vratit će se vama. Najistinski je pozdrav mir brate. Jer bez mira, u miru Gospodu se pomogu. Zavišnji mir i spasnjenje duša naši gostu se pomogu. Mir svima. Koliko je taj? Mir miris. Vidite, sve u po povezivanju. Ništa jedno bez drugoga ne daže. Znači. Mir, miris, svjetlosti, svjetlosti. Cuh, koliko je to drugo, beslovačno. To samo onako veštava da je ova priča večna. Priča Boga. Tako će se nastaviti i vremena nastavit ćemo ovo radosti još veće. Još. Sad vidimo kao postupavljamo, kao zagledati. Kao go gledamo. A onda ćemo lice, lice. To je iz njegove divne poslance korićanima ta hirna ljubavi. Kako Če nam moći neko zaustaviti večera? Hoće li <laughs> Evo <laughs> A možda li, možda li se počeljati pozdrav Emanuizmu? Tako, nisam čuo, on imao bi smisla, nama je Bog. Ja. Možda li on, on nije bio u praksi spominjan. Naj, najizvorniji, najdrevniji je Mi, mirti, Mir, mir, mir, mir Kali, Ili, sve što bi kaže Mir svima Kako je ozgovor, što bi kaže nekoj mir Mir i tebi, tako Mir s tobom je, tako. I duhu tvojem I tvome duhu da bude Jer kaže, sve što kaže Mir svima, a narod kaže I duhu tvojome da bude mir Jer i sve što neko po je pocelo mir A on ne može sam sebi putiti mir. Mir ne On je pastir i on blagosti da ostale. Ali e, i njemu je potreba mir od zajednice. Koja mu je data na upravljanje i koja mu je data na čuvanje. I ako nema mir od svoje zajednice, ali ne može biti pastir. Ako narodna odgovori drugu dvojemu, znači da je ono U zavodi sa zajednicom. <laughs> Tako da je to dobro, kad ste gada i dugori tvojom. Mm. ima mir od zajednice koja mu odgovara. Ali trebalo bi sva crkva da odgovara, ne, ne pjevnica jedan dio. Sva crkva tamo piše u služevniku narod. Ne, ne kaže lijeva i desna pojednica. Okay. U Rusiji barane sestre Matuške pa babuške pa pevaju, sva crkva pjeva, to je u Jermenije, po drugim crkva, dajte gledanje, to je kod Grka posebno izraženo. Kod nas je to tako, jedan predstavnik za pjevnicom i on u ime čitavu, to, to je kao patek na narod paruh je i zabra jednog aposlanika i postavi ga na pjevnicu i on zastupa, čita u crklu jer drugi ne znaju da pjevaju ili, ili ih je sramota jer ste nisu u naviku ili... ko znaš kakvih su razloga ima Ali ja na vreme kado kada bilo tim domove ovako i za os kad je bogojavljenje vodokršće pa Kada se voda zakrštava, pa onda kropi domove i prioskriju, kad je slava, jel? Kaže, mir kući je ovoj. po apostolskom predavanju, mir kući je ovoj. I narod tu prija, narod to voli, čuje. Mir, mir ti, mir u ovoj kući, mir domu. Tako, ništa bez, bez, bez toga mire. Hristo se jer jer je jevaske prvo što je neko apostol na miru kako bez mira možemo nikako kad nasuha ti nemir tek vidimo šta je šta je pakao je šta šta ćemo šta će biti ako ako u tom nemir ne nemir završimo znači taj večni nemir nemir nedostatožnost nesmirenost kako god se uпустиnate ljudi Nikad nisu napustali svoje kelije. Tu imali svoj mir, čuvali ga. Ništa nisu. Dali da li da, da neko naruči danje, dali li čovjek, da nešto drugo, da neka informacija. Znači, obavljuju se svih strana, te ovo je te. Povećanje, sliženje, plata, te, ne znam, po skupljavu, goriju, te. Oblazdelec. <laughs> izgubimo, nerviramo kasne penzije povećane račune tako to nije različno to nemirno imiti to treba nas da dotiče uvek će Bog nadokladati i dati prvo tražite carstvo nebesko pravde, njegove to. sve ostalo će vam se dodati. to su privezci kao kad hoće jedan mladi junoš, mladi će složeni. Pa bira djevojku. Pa sad tamo miras da li ona bogata ako oće pravo djeluje. Bira on sad neku ovaj ne znam sad bogastost. Ako već ima ona to bogastvo to je samo privezati. Ali on bira njenu dušu, njenu ljepotu, njenu ljubaznost, njenu ljupkost. To je glavno. A ovo ostalo sve da se pridoda. Ako traži prave vrijednosti, ako ne traži, onda će naivno daleti na nekoga smaja koji će da ga gađi čita života što stoji, kaže, bolje je živeti pod kapljari krovom nego sa ženom koja je zmija. Ali, govori se o ženi. Isto da koji oni koji biraju muškaraca, djevojke. To da nas veliki problem stupiti u brat, naći pravom bračom druge. Iako se sastanu, ne znam se da li su se brže sastavili ili su se brže rastavili. I šta je, kaže, ne volimo. se ne volite. Dostojevski kaže, nemogućno da se voli, to je potom. Ema tu sad, treba do, dobro, dobro pomoviti se Bogu. Dobro svoja koljena e, svoja prekoniti pred Gospodom, pa moliti, pa tražiti, pa iskrati. Kucajte i tražite, dobit ona Onaj koji kuca, otvorano se, koji dobija i koji traži, nalazi, kaže i ja. radimo. Tako je u današnja vremena. Mi hrišćani treba svoje žene da tražimo u, tu, na liturgijskom sobranju. Ne je negde po vašanima i po svatnjama i po. liturgijskom sobranju. Greh je uvoditi neku neposvećenu lično u duhovni život. Na ovom minutu ti je to Jedino da je to neki Bo, Bo, Bo, Božje davanje. Eto, Božje davanje da ona prihvata. Ali izvorno je bilo da su se svišćani prepoznavali na, na liturgiji, tu su pronalazili i nije bilo nikakvi smetnji posle u tom duhovnom životu. Ja šta se može dogoditi? Uzmete neku koja je posvećena, prođe ta lepota, ono se svidio zbog fizičkog izgleda, posle pola godine ta fizički izgled negde zabrao, nestao a sa nestala i duhovnost koja je bila veza za njegov fizički. E, neće biti da je to dobro. Niti će ikad biti dobro. Nego moraju duše da se nađe. Duše da se spoje, da se prilijepe, tu više nema razdajana. Još kad to po božijem promislu, po božijem blagoslovu se događa. I na liturgijskom sam rano što je veoma bitno. Sklovnost dva bračna pana mora biti barem slična ako ne. Može neko da vari na gore udu. A u tome moraju... O čemu će da pričaju bračni drugovi hrišćanskog tipa? Išća tvoj zajedništva. Šta će da bude njihova tema jutarnja? Čitanje, dnevne štape, o štape. Možete pričati o Hristu, o Bogu. Svom ličnom spasenju, večnom carstvu. Ako tog razgovora nema, brat je u ozbiljnoj krizi. Brat je nače ljudja. Šta, šta je spajati? Čovjek će ostaviti svoga otisa i majpe preguljepiće se že. Oznac će dvoje jednu temot. Ali Hristos je taj kriji spaja, on je treći. Ako njega nema šta, šta je, Šta je to privlači? će biti to privlačenje? Ta veza? na čemu će ta veza biti zasto? Da to će da pukne kao ba... mehura sapuniciste. I puza svaki četvrti brat se da nas subira znae. Evo vidite poseba kod što su bogati, što su, što ima više hira i što ima više Uživanja i komfora, to su drži razvod. žrtva, ako nemate te žrtve u samom jebraku da se čuju, to nije samo romantičare, što govorim vladita je Jerotić. Očarao se, pa se razočarao. Nije tako lijepa kao što je, pa dajte, kaže i ovaj zvatos. Nemoj momci i djevoji. Nemojte da postavljate cijelo je svoj lepot kad tražite svog vračnog sapovnika. Ali ako ne dađete ništa unutra da vas spaja, da vas približava, da vas, da vas dotiče, da se tome radujete, da, da vam ta osoba bude omiljena, zaboravite i za njenu spodješnju. Možete kupiti toliko lutke, ima u i postaviti... Tu neka budu u sobi. To je neka ljepota. Ta ljepota kaže koji je ono za to do šest meseci. I onda zravo džavce. Nema više. Šta telesno može da bude? Telesno nema razin. I telesno nije nešto što bi moglo da, da da odlučuje. Nego duša se vara jer nisli da se tu nalazi neka ljepota nesagodavajući prolaz od svega što je sa spornje strane što, što dolazi do toga da, da, da, jednog dana i nismo više lijepi neka smo bili uh, imali liniju, sad smo puni pa n, n, nemamo tu ta izgleda šta misle, dogodi deg, se to u savraćanju neseća, neko izgubi no da li zbog toga treba da ga tu se prepoznaje da je duša bila vezana ili smo se samo zalepili svegledavajući upohoti telesnos druge osve. Nebidane. Slavo vam Prisus, svečenaštvo. Slavo vam se odpratimo u svegledu, u svegledu, u svegledu, u Пресвене святову истину, младу ти јару у родицу, песном баљенују и днене пороћују, и маће Бога наће го, че свећу ју кеју бидију и слабељују, прецање је Бога слабароћују, сућују o rodnicu ja nevi čarim Bogoši svim i sveta neki uvek i uvekova ali gospodin ponovim gospodin ponovim gospodin ponovim oče blagoslovim stava je Bogaša blagoslovim što je ljudna svada svada i purje i u nje kve Sva da je ni